Льота, який вів спостереження за смарагдовим містом, генералові Банну надійшла телеграма. Беліорці танцюють. Що ж, потанцюйте, потанцюйте, подумав генерал, перечитуючи телеграму. Гарно танцює тільки переможець. Наступного ранку фельдмаршал Дінгіор в останнє оглядав війська. І учасників вилазки. Він дивився на радісні, усміхнені обличчя солдатів і супився, аж надто легковажно налаштовані. Фельдмаршал суворо запитав лана пірота. Ви усвідомлюєте важливість завдання. По обличчю дерев'яного генерала від правого вуха до лівого пробігла посмішка. Так точно, ваша вельможносте. Пане фельдмаршале, і він нетерпляче зробив кілька па якогось веселого танку. Дінгіор тільки зітхнув. Якщо вже генерал такий, то чого від солдатів вимагати? Ви впораєтесь? – знову похмуро запитав він. Будь ласка, не турбуйтеся, ваша вельможносте, – відповів Ланпірот. «Якщо ви все добре продумали, успіх буде цілковитий, тому що зробимо ми все як слід!» І знову почав пританцьовувати на місці. За сигналом бойової сурми загін вишикувався в колону. Всі солдати підняли щити перед собою та помчали дорогою до замку Гурікапа. Вони без перепочинку долали весь шлях. Від Смарагдового міста до Галявини перед Ранавіром. Сторожові пости прибульців вчасно помітили дуболомів. За тривогою підняли загони менвітів, готових пустити в хід свою випробувану зброю – променеві пістолети. Але їх спантеличило, що Белліорці самі перейшли в наступ. Виходить, вони встигли випередити нас у підготовці до війни? Встигли чи не встигли, а напад треба відбивати. Не завадить добряче провчити самовпевнених белліорців, думали менвіти. Тим часом загін дуболомів на бігу перешикувався в ланцюг. Ланцюг зімкнувся, утворивши великий на всю галявину півмісяць щільно прикритий зверху сяючими щитами. Не зменшуючи ходу, півмісяць рушив на загонам менвійців. За командою інопланетяни увімкнули пістолети і крики жаху залунали з їхніх юрб. Промені пістолетів, відбиваючись від дзеркального півмісяця, вдарили в центр загону менвітів. Перш ніж прибульці зміркували, що це вони самі себе поранили і кинулися в розсип, кілька менвітів, діставши сильні опіки, впали на землю. Не марнуючи часу, дзеркальний півмісяць розвернувся і зібраний щитами промінь, ще не вимкнених пістолетів перетворив на гігантське багаття одну з бочок із припасеним для вертольотів пальним. Потім полум'я затанцювало на майстерні, з якої одразу пішли клуби диму. Коли менвіти нарешті почали міркувати, вони вимкнули свої гори пістолети і пустили в хід гармати-картечниці. Півмісяць розсипався знову в ланцюг. Дуболоми повісили щити на спини і кинулися бігти назад. Коли пожежі загасили, поранених перев'язали, менвіти розглянули трофеї, залишені ворогом. Кілька блакитних і жовтих трісок, що відламалися від дуболомів від влучення картечі. Райдужний настрій завойовників змінився сумом. Того ж дня усіх дерев'яних вояків поремонтували, солдатам намалювали нові яскраві мундири, додавши до них погони й медалі, а заново пофарбованому, блискучому лану піроту золоті еполети і орденську стрічку через плече. Операція Страх Страхопуд не погодився з пропозицією Фараманта зняти для збереження смарагди з міських вежі стін із з бруківки та дахів будинків. Залишитися без смарагдів означало виявити страх перед ворогом. Це все одно, що здатися на його милість. З ними веселіше битися, сказав Страхопуд. Треба зберегти сяйво зеленого вогню. Воно допомагає, і нехай виграє всіма барвами. І правильно, яке ж смарагдове місто без смарагдів, погодився фельдмаршал Дінгіор. Отож, смарагди мали навпаки, допомагати борцям, тому їх не прибрали, а начистили, щоб яскравіше блищали. І ось перед нападом Менвітів Смарагдове місто стояло у всій пишноті. На його захист вирішили стати всі мешканці і усі дивні створіння чарівної країни. Але що вони могли вдіяти перед чужинцями? Могли бути хоробрими, а це вже чимало. Найхоробрішими – Залишалися в армії чарівної країни залізні й дерев'яні створіння, тіллі віллі, дроворуб і дуболоми під командуванням Лана пірота. Дуболоми вже пройшли бойове хрещення перед прибульцями, тілі віллі нагострив свій меч, який ледь зрушували з місця сорок людей. Його величезний щит блищав, як дзеркало відбиваючи сонячні промені у бік ворога. Непогана військова хитрість, якої він навчився від дуболомів. Залізний дроворуб зі своєю важкою сокирою, хоч і був разів у десять нижчий за залізного побратима лицаря, теж умів воювати. Дін Гіор хвацько взявся до справи. недарма він із літописів, що зберігалися в коморі за тронним залом, майже на пам'ять вивчив описи знаменитих битв, які колись відбувалися в чарівній країні. Насамперед він уміло розподілив наявні військові сили. Виставив бойову охорону навколо міста, що складалася з містян із гвинтівками і револьверами, які роздав Канінг. Альфред Стояв на чолі охорони. Містяни непогано навчилися стріляти. З кожних п'яти куль у ціль влучала одна. Для людей, які ніколи нікого не кривдили, такий результат був неабияким досягненням. На мурах і вежах причаїлися спостерігачі. Так армія вчасно дізнається про наближення ворога. Основні сили, включаючи залізних представників армії тіллі й Дуболома, Дінгіор розташував у місті. Він не забув і про резерв. У ньому він залишив дерев'яних солдатів на чолі з ланом піротом. Їх ретельно сховали в лісі під листям чагарників. А для зв'язку Фельдмаршал скрізь розставив дерев'яних гінців. Але найголовніше, що обов'язково мало допомогти в обороні Смарагдового міста, передбачив Альфред Канінг. За його вказівкою, Енні разом із дружинами Моргунів і Рудокопів та всі мешканці, хто вмів тримати голку в руках, Стібок за стіпком шили мішки з зубкою сірої тканини. То було таке саме бойове завдання, як навчання стріляти з рушниці. Сіру тканину частково позичив Ільсор із запасів діявонни, а частково виткав Ментахо. Коли шиття було готове, в місті розпалили багаття і тримали над ними мішки. Щоб наповнити гарячим повітрям Наповнюючись, мішки перетворювалися на величезні повітряні кулі, які зависали над містом Поки палили багаття і готували повітряні кулі У небі, відвертаючи увагу менвітів, літав ручний дракон Ойхо А в таборі прибульців готувалися до нападу на белліорців Арзаки під невсипущим поглядом менвіцьких льотчиків та інженерів, таким, що не зітхнути, не моргнути, ремонтували пошкоджені вертольоти, лагодили пошкоджені прилади, ставили замість зниклих нові деталі і заряджали гармати картечниці. Саме вони першими помітили в небі крилате чудовисько. Схоже на ящера. Воно махало величезними шкірястими крилами. Сильні пазуристі лапи його Теліпалися під жовтим лоскатим черевом. Серед довгих, гострих зубів У роззявленій пащі Звивався червоний язик. «Дивіться!» – закричали одразу кілька арзаків. «Летючий ящір Каурук саме перевіряв свій вертоліт. Він уважно придивився. «Звідки тут взялася давно вимерла тварина?» – сказав він, і одразу ж вирушив до Баанну. «Гляньте на небо, пане генерале!» – звернувся штурман до Баанну. – «Ви нічого не помічаєте?» «Дракон?» – запитав здивований генерал, не вірячи своїм очам. Він стежив за польотом Ойхо із завмиранням серця. «Може, почекати з операцією страх?» – запитально подивився на генерала Каурук. «Ні», – рішуче заперечив генерал. «Бойовий виліт не може бути скасований через якісь фокуси землян. Треба кінчати з цими земними дивами. І чим скоріше, тим краще». Ось і настав день, призначений Банну для операції. Вертольоти рушили до Смарагдового міста. У кожній машині, крім пілота, сидів стрілець. Льотчики запаслися великими скриньками для Смарагдів та інших цінностей. Вони вірили Банну, який обіцяв. Після бою ваші скрині наповняться вщерть. Спочатку ви доправите їх у Ранавір, мені на зберігання, а потім візьмете з собою на Рамерію. На Батьківщині ви станете найбагатшими людьми. Машини рухалися до мети, і члени екіпажів перемовлялися по рації. У той час, як від Ранавіра до Смарагдового міста Рухалася ескадрилья із 30 вертолітів, від північної частини навколосвітніх гір їм назустріч теж поспішала ескадрилья. Це були орли Карфакса. Орли були особливо обережні відтоді, як гармата інопланетян поранила горієка. За своєю природою вони взагалі мало спілкувалися з людьми. Але вони теж були мешканцями чарівної країни. Зачувши в поведінці прибульців недобре, Карфакс звелів по братимам не спускати очей із непроханих гостей. Ось чому, помітивши зовсім немирні наміри загону вертольотів, орли негайно помчали назустріч. До міста залишалося менше як три десятки миль, коли командирові Монсо та іншим пілотам здалося начебто на їхньому шляху далеко попереду замихтіли темні цятки, схожі на птахів. Вони то ховалися, то наближалися. Наростав дивний гул. І тут над зеркало, закріплене перед Монсо, лягла сіро-чорна тінь, що падала зверху начебто прямо із хмари дивний гул перейшов у войовничий клекід і з цікавості Монсо опустив бічні шибки кабіни, висунув голову. І тієї ж миті, ледь не позбувся її. Від змаху гігантського крила його вдарив вітер такої нищівної сили, що Монсо втиснуло в крісло кабіни. Ще трохи, і його взагалі викинуло б з вертольота. Скоріше від страху, ніж щось розуміючи, Монсо підняв шибки і відвернув вертоліт від крил гігантського орла. Квапливо глянувши туди-сюди, він помітив, що біля інших машин відбувається те саме. Орли, розгорнувши крила, кидаються до вертольотів. «Ну що, пане полковнику, будемо робити?» – почув монсо по рації глузливий голос Каурука. «Як ви гадаєте відбивати цей велетенський напад? Чи не краще одразу вийти з гри? Не знаю, як ви, а я повертаю. Не хочу ні сам гинути, ні знищувати цих гордих птахів. Ми не домовлялися воювати з орлами». Забороняю, загорлав Монсо зірваним голосом. Будете відповідати перед банну. Як ви не розумієте, теж прокричав Каурук, оскільки шум навколо стояв неймовірний. Це суцільне безглузд'я. Навіщо нам калічити таких шляхетних птахів і самим гинути? Ви боягуз, Майже заривів Монсо. Але Каурук, більше його не слухаючи, розвернув вертоліт і скерував на одну з лісових галявин. У повітрі закипів запеклий бій. Орли каменем падали на вертольоти і обхоплювали їх потужними крилами. Перед лобовим склом у льотчиків виростали величезні дзьоби. Денне світло гасло перед пілотами, закрите мороком. Вони навмання хапалися за важелі, крутили штурвали. Стрільці стріляли перед собою із променевих пістолетів. Та птахів-гігантів лякали не постріли. Гвинт вертольота, крутячись, підрубував їх. Врізаючись у тіла Відчуваючи біль Орли тільки дужче стискали крила Кілька вертольотів полетіло вниз Але розбилися й орли Карфакс, побачивши загиблих родичів Кинувся знизу на найближчий вертоліт І почав гамселити його крилами Вчепився пазурами в шасі І труснув так що машина перевернулася. Зависнувши на якусь мить у повітрі, вона стрімко беркицнулася і вибухнула. Розправившись із одним вертольотом, Карфак скинувся до другого, третього. Частина орлів атакувала вертольоти з боку малого хвостового гвинта. Войовничо скрикуючи, вони смертельною хваткою встромлялися в нього пазурами, ламали сильними лапами і трощили дзьобом молотом. У битві не просили і не давали пощади. Променеві пістолети стріляли невпинно, щоправда без пуття. Навчені гірким досвідом, орли більше не наближалися до лобового скла. Нападаючи знизу чи з хвоста, вони щойно машина втрачала керування, облишали її. Гігантські розміри птахів та їхня запеклість вселили вінопланетян жах. Той самий жах, який вони хотіли принести в Смарагдове місто, щоб поставити землян на коліна. Армії Діна Гіора не довелося брати участь у бою. Але його бійці були найазартнішими глядачами у світі. Успіхи союзників-орлів вони зустрічали захопленим ревом, а загибель – сумним стоном. Тіллі-віллі довго біг за одним вертольотом, що падав, сподіваючись вдарити по ньому мечем. Але вертоліт гепнувся на величезний дуб і розлетівся на шматки. Нарешті ескадрилья прибульців кинулася на втіки. З погнутими гвинтами, з пошкодженими моторами, розбитими шасі, вихляючі й креслячі божевільні фігури, цілілі вертольоти пробиралися в ранавір. Порожні скриньки для смарагдів давно повикидали за борт. Вороги тікали, але тюче воїнство... Перепиняло їм шлях у долину гурікапа. Тільки десятьом машинам пощастило дістатися укриття. ледве дотягнувся до місця й Монсо. Його доповідь, а найбільше вигляд зруйнованих вертольотів справили на баанну гнітюче враження. Страх оселився й у серці генерала, який ще недавно. Вважав себе всесильним. Він ніяк не міг утямити, що ж відбувається в такій маленькій країні, населеній зовсім боязкими мешканцями. Перекладач Ментахо запевняв генерала, що орли не збираються нападати на ранавір вони не мають ворожих намірів. Бану все одно тремтів і страх не минав. За кілька днів правителі Смарагдового міста і Фіолетової країни, феї Вілліна та Стела, подарували Карфаксу для його вояків найвищі ордени своїх держав. Страхопуд наказав додати в літопис докладний опис історичної битви. Гноми сумлінно виконали свій обов'язок. Остання надія менвітів Генерал похмуро глянув у дзеркало, і одразу ж його нечутні розмірені кроки завмерли. Підійшовши до крісла, він плюхнувся в нього немов, крім ваги, разом з ним опустилися його турботи. Ще ніколи за все перебування на Белліорії він не відчував їх так чітко. Невдачі останніх днів Тиснули на плечі й груди, але найдужче боліла голова. «Що ж робити? Що ж це коїться?» – міркував головний менвіт. Повітряний наліт на смарагдове місто закінчився цілковитою поразкою. Хто знає, може, поки ми на Рамерії створювали техніку, бельліорці відкривали недоступні нам таємниці природи? Чому гігантські орли напали на вертольоти? Чи то не люди Гудвіні їх навчили? А навала гризунів? Випадковість чи зухвала атака? І чому ті вояки після нападу залишили після себе тріски? З усього, видно, беліорці здогадалися, що ми хочемо їх скорити. Що ж, якщо не силою то візьмемо хитрістю. І тут нам допоможе говорильна машина. З нею не буде поразки. Генерал узяв зі столу срібний дзвіночок і нетерпляче зателенькав. Негайно відчинилися двері і на порозі кабінету постав Ільсор. «Ільсоре, чи все готове для дослідів?» запитав Баанну. «Машина цілком готова», Полковник Монсо доправив двох землян у ваше розпорядження. Перешкод для дослідів немає, пане генерале. Відповідь заспокоїла Баанну. Більше він не залежатиме від подій. Він підкорить їх своїй волі. Випробування призначаю негайно. Крім Каурука, Монсо і тебе, ніхто не має бути присутнім, наказав Баанну. Учасники найважливішого зараз для менвітів досліду зібралися на чолі з генералом у синьому будиночку. Почнімо з Ментахо. запропонував банну. Ментахо й Ельвіна, які відчули, що в синьому будиночку готується щось незвичайне, посідали на стільцях біля дверей. Вони думали, що їх негайно відійшлють погриби. Замість цього. Банну привітав ткача неочікуваним вигуком. Привіт тобі, Вельмишановний баліорцю! Хто їх зрозуміє цих генералів? подумав Ментахо, і одразу випалив Менвіцькою мовою. І тобі привіт, мій повелителю. Банну трохи насупився, кинувши короткий погляд на Каурука. Трішки переборщив Ментахо. Повелитель, ще зарано, вважав він. І, пильно дивлячись в обличчя ткачеві, наказав без зайвих перемов. Ану, присунь до мене свій стілець, а сам відійди до говорильної машини і стій там. Ментахо, який сидів, дивлячись собі під ноги, він так завжди робив, розмовляючи з банну Не зрозумів кому адресовані останні слова. Тож не виявив ані найменшого бажання, щоб з'ясувати. «Розкажи, не приховуючи, Ментахо, що тебе хвилює?» питав генерал, свердлячи очима обличчя ткача, але не знаходячи його хитруватих очей. «Усе гаразд!» – сказав Ментахо і спантеличено почухав потилицю. «Нічого не хвилює!» От хіба що нуднувато у вас. Нам з львіною поговорити нема з ким. Крім оцього ящика. Ткач кивнув у бік говорильної машини. Із цього пуття не буде, зрозумів Банну. Він не тільки вивчив нашу мову, але й зметикував, навіщо він нам. Тим гірше для нього. Ми його назавжди ізолюємо від мешканців Гудвінії. Щось ми тут забалакалися, мовив генерал. Відпочинь Ментахо, піди за Львіною по гриби. Ткачі з дружиною пішли, прихопивши кошик. Давайте сюди свіженьких. звелів банну. Вартові завели до кімнати одного з живунів. Він допитливо роззирнувся довкола і взявся вивчати ордени, що прикрашали головного Менвіта. Привіт тобі, гідний сину землі! приязно мовив генерал, піднявши руку над головою. Пролунало клацання, блимнула лампочка, і говорильна машина відбила слова генерала його ж голосом, але мовою мешканців чарівної країни. Жовун широко посміхнувся, склав свої руки, зображуючи рукостискання, і сказав «І тобі, мій клін, добрий чоловіче!» Машина одразу видала переклад голосом жувуна. Вдивляючись в очі Беліорця, генерал одразу подав команду. «Заговори з Ільсором!» Жувун, почувши переклад, розгублено закліпав очима. «Чому я повинен заговорити Ільсора?» – запитав він. Машина знову переклала. І тут настала черга дивуватися банну. «Заговорити можна з кимся, не когось», – повчально мовив він. Ільсор непомітно натиснув одну з кнопок, і говорильна машина взялася пояснювати без будь-якої сторонньої допомоги. «Заговорити можна і когось, і щось, і навіть самого себе, як це відбувається зараз із вами». «Мій володарю». Тільки подив допоміг генералові стерпіти цю нечуванну зухвалість. Він так і кресав очима на ні в чому невинного живуна. «Зарубай собі на носі!» – грубо повчав він. «Що з генералом так не личить розмовляти!» На обличчі Белліорця відбився неймовірний подив. Я готовий відрубати собі ніс, але не зрозумію, до чого тут генерал і яка вам від цього користь, пробалькотів він. Що ти мелеш, бовкало? заревів, не витримавши баанну. Жувун геть перелякався. Якби я був млином, то молов би борошно, а бовкалом б'ють удзвін. Про що ви мене питаєте? «Я бачу, ви гніваєтесь. Я нічим не хочу вас скривдити. Але, будь ласка, говоріть зрозуміліше, бо я не знаю, що мені робити», – тихо мовив він і покірно та віддано глянув на банну. «Монсо!» – гаркнув генерал на всю горлянку. «Де ви взяли цю довбню?» Монсо виструнчився перед Баанну, збираючись дати відповідь. Але в цей час Ільсор знову натиснув кнопку. У машині щось заскрипіло, і до присутніх донісся її власний хрипкий голос. Ну от, уже й обзивається, а ще генерал. Сам не може до пуття пояснити, чого хоче, а обзиває довбнею. Негайно вимкни машину. Монсо, ану, відповідай, чому ти кинув службу? Тобі набридло бути полковником? Я можу понизити тебе до лейтенанта, кипів генерал. Привести іншого бельліорця. Ільсоре, вмикай машину. До банну, що ніяк не міг заспокоїтися, підвели іншого жувуна. «Візьми з-під віконня отой папірчик», – уривчасто кинув живуну генерал і виразно глянув у очі. Очі Белліорця округлилися. Він очманіло почав крутити головою, щось розшукуючи. «І де я мушу взяти перчик? Щось я не бачу тут грядки. У нас ростуть різні овочі, а от перчиків немає». А де ви взагалі бачите в кімнаті рослини? Нарешті запитав він генерала і, знизавши плечима, безсило опустив руки. Що він торочить? повернувся генерал до Ільсора. А той тільки здивовано хитав головою. Це випадковий набір слів. Видно, машина знає не всі значення слів, спокійно відповів слуга. Пане генерале! Дозвольте мені поставити Бельліорцю питання, щоб з'ясувати причину збою. Чекаючи дозволу, Ільсор шанобливо дивився на генерала. "Гаразд, Ільсоре, дозволив банну. Гідний сину землі, відповідай", почав Ільсор. "Хто править у смарагдовому місті?" "Там править мудрий Страхопуд". "Ільсоре?" Він замилює тобі очі. Як можуть правителя звати таким ім'ям? Жовун, якому машина встигла перекласти слова генерала, здивовано витріщився на Баанну. Як я можу замилювати вам очі, якщо в мене немає мила? О, телепень, розлютився Баанну. Ти зараз зрозумієш мене, йолопе. Ми наговорили тобі забагато слів, і твої дрібні мізки не спроможні їх збагнути. Тобі простіше розуміти мову наказів. Ану, візьми ось папірчик. Банну сам узяв із підвіконня папірчик. І намалюй мені вашого страхопуда. Жувон подумав і зобразив шаблезубого тигра з величезними іклами. Я таки думав, що йдеться не про правителя, задоволено кинув банну. Стояти. скомандував він так гучно, що живун підстрибнув мало не під стелю, проте встиг стати струнко. Бігом, казився генерал, зблискуючи очима. Кроком руш. І живун, трохи пробігши, раптом перейшов на повільний крок. Потім за командою бігом стрепенувся і кинувся бігти. А відтак почав поважно ступати, зачувши команду кроком руш. «Вартовий!» – завив Банну. «Ану, почастуй цього йолопа батогами!» «От ви, генерале, видно мудрий пан, то розтлумачте мені!» – попросив живун. «Що то за їжа така, батоги?» Якою ви хочете мене частувати. Машина блимнула живунові та забуркотіла мовою манвітів. Генерал почервонів, як буряк, і мовчки кинувся до дверей. Кауруки Ільсор ззирнулися, і штурман знизав плечима. Чому так нервував генерал? подумав Монсо і квапливо пішов за ним. Урфін допомагає Арзакам. Урфін за всім спостерігав і все помічав. Пригоди Менвітів і чорними каменями Гінгеми здавалися йому незавершеними, і вряди годи він знову думав про них. І от одного разу Урфін вирушив до великої пустелі. Він не боявся магічної сили чорних каменів. Колись він був помічником злої чаклунки гінгеми, тому на нього не діяли їхні чарівні властивості. Джус узяв із собою пилку. Радше за звичкою, щоб мати хоч якийсь інструмент на похваті. Та де там? І річ була не у величезних розмірах кам'яних велетнів. Пилкою камінь не розпиляєш. Тим паче чарівний. Пилка не залишила на ньому навіть подряпини. Урфін видерся на чорне створіння гінгеми і зручно всівся. Він згадував одну за одною дію чаклунки. Як не старався знаменитий городник, але жодного лиховісного заклинання не спало на думку. Усі чари забулися. Та й лихо не зруйнуєш лихом. Раптом його осяяла чудова думка. А що, коли запалити багаття і підігріти цей камінчик? Усе чаклунство починається з вогню. Так він і вчинив. Приволік на тачці в'ятки дров і розклав довкола чорного каменя велетенське багаття. Багаття розгорілося на славу. Язики полум'я цілком огорнули велетня, розігріваючи його дужче й дужче. Раптом напис Гінгема оплавився і почав зникати. Урфін не на жарт злякався. А що, коли він переборщив і всі чари-чаклунки зараз зникнуть? Як ошпарений помчав він поджерельну воду, а потім заходився бігати навколо каменя, вихлюпуючи на нього воду з відер і барила. Чорний велетень загудів, напружився і звалився, розсипавшись на дрібні уламки. Але що найдивніше, на кожному шматочку красувався напис Гінгема. Урфін неймовірно зрадів – кращого годі бажати. За кілька рейсів перевіз він шматочки розтрощеного чарівного каменя до свого будинку. Відтоді він шукав нагоди скористатися зачарованими уламками. Джус весело котив тачку з овочами лісовою стежиною. Огірки, полуниця, горіхи. Потішили б своїм виглядом навіть найдосвідченішого городника, але одна думка важким тягарем лежала на серці Урфіна: Як забрати смарагди у проводиря менвітів? гадав він? Адже в нього накопичилося стільки, що можна допомогти звільнити цілий народ арзаків на далекій рамерії. Отак, міркуючи. Джус згадав аркуш, який викрала у баанну ворона. Кагікар вважала тоді, що перехопила план важливої військової операції. Коли ж Ільсор пояснив текст, усе виявилося кумедним. І генерал, і його вигадані пригоди. Твори вояка-фантазера не викликали інтересу і забулися, а Джус запам'ятав що генерал полюбляє пригоди. «Ну що ж», – міркував Городник, «треба влаштувати банну пригоду з каменями гінгеми». «Якими б дрібними не були чарівні уламки, та все-таки кожен завбільш киску а як такий камінь непомітно вручиш головному менвітові? Якщо ж камінчик залишити десь осторонь, Генерал не зверне на нього жодної уваги. Камінь нічим, крім напису, зовні непримітний. До замку подарунок гінгеми можна доправити разом з овочами. Завдання не важке. Та що далі? Не один раз довелося Урфіну покатати тачку від свого городу до замку і назад, перш ніж у нього визрів план дій. Якось на кухні. Він почув від кухаря-розпорядника, який перемовлявся з вартовим, що генерал накопичив гігантську колекцію смарагдів. На той час Джус міг сяк-так розмовляти мовою менвійців. Тож, про що вони говорили між собою, він розумів досить добре. «Можливо, ваш генерал багатий, – промурмотів Джус ніби сам до себе». Але навряд чи його колекція може зрівнятися зі скарбами у сховку Гурікапа. А де ці скарби? Вмить зацікавився кухар. Та тут же у вас, пояснив Джус, схованка в замку, але ретельно замаскована. Ніхто не знає її місце знаходження. А ти звідки знаєш? Мудрий мандрівник? Прочитав у одній старій книзі. З того часу кухар-розпорядник і вартовий, озброївшись металевими палицями, блукали по замку. Обстукували стінки і підлогу, марно шукаючи сховок. Одного разу Стукіт привернув увагу Баанну. Кухаря одразу ж покликали до генерала. «На допиті Бідолаха зізнався, що розшукував сховок «Ти віриш у ці байки?» – посміхнувся Баанну Але думка про скарби міцно засіла в його голові І він захотів сам поговорити з городником Такий випадок незабаром трапився Генерал підстеріг Урфіна, коли той знову привіз у замок овочі та фрукти і затягнув його у свій кабінет. «Що тобі відомо про сховок Гурікапа? Де його шукати?» – нетерпляче запитав він. Урфін чекав запитань. «Я тільки знаю, що сховок розташований у одній із веж замку», – відповів Городник. «Замурований каменем із написом Гінгема». Але Гурікап міг зачарувати скарби. Хай там як, але ніхто в нашій країні ніколи не намагався шукати ті скарби. Жалюгідні боягузи. Хоча це навіть і добре. Я сам заволодію всіма скарбами, подумав Банну, а вголос сказав. Урфіне, я прошу тебе більше нікому про це не говорити. Щоб полегшити генералові пошуки, Джус замінив кілька старих каменів на міцніші з написом Гінгема. План, який придумав Урфін, щоб забрати смарагди в очільника Менвітів, скидався на риболовлю кількома вудками, що стоять далеко одна від одної. Наступного ранку Городник залишив на кухні свої плоди, а потім... Прослизнувши повз вартового, обійшов камені вудки. В одному з темних закутків замку він угледів те, що передбачав наперед. Генерал скорчився в неприродній позі, а поруч із ним стояв свічник. Свічка встигла згоріти тільки на чверть. Отже, банну вскочив у пастку недавно. Він мовчки силкувався відірвати руку від каменя, але не міг. Страх і жадібність боролися в його душі. Страх промовляв. Клич на допомогу, самому тобі не вирватись, а жадібність шепотіла. Покличеш на допомогу, доведеться скарби ділити. Краще напружся та звільнися сам. Поки страх не здолав жадібності, Урфін метнувся в кабінет генерала, відшукав ключі від сейфа і миттю пересипав у міст скриньок у мішок. Скриньки він наповнив іншими каменями. Додому городник їхав із важкою тачкою, але вести її було легко. У руках Урфіна тепер були кошти здатні звільнити цілий народ сховавши смарагди джус знову поспішив до замку гучно гримаючи тачкою свічка встигла згаснути але бану ще мовчав сподіваючись якось вирватися зачувши гуркі тачки головний менвід гукнув городника урфін прийшов і допоміг генералові звільнитися від каменя. Поки Банну огоутувався в своєму кабінеті, Урфін замінив камені гінгеми на звичайні. Але ще довго по замку Потай один від одного блукали генерал і кухар-розпорядник, шукаючи сховок Гурікапа. Банну ніяк не міг згадати те місце, де невідома сила, що йшла від каменя з написом Гінгема, протримала його кілька годин. Тривожне очікування У ці важкі для чарівної країни дні і далі тривала копітка і геть непомітна для менвітів-завойовників робота під землею. Бригади Лестера і Ружеро жили однією постійною думкою – вода, вода, сонна вода. Вона повинна з'явитися у таборі прибульців. Думкою про воду переймалося сіре-вусате військо. Мишечі мордочки шастали впевнено та квапливо. Піддані раміни сумлінно виконували роботу – Одні, як і раніше, рили землю, інші тягали її далі. Ружеро й Лестер не були новачками в такій справі. Саме вони відновлювали джерело, коли вода зникла з нього, з випадкової провини, прислужника злих сил Руфа Білана. Це трапилося ще за часів сімох підземних королів, яким повернення води пояснили чарівництвом Еллі. Насправді, дуболоми під керівництвом Ружерої і Лестера опускали колону труб у землю, поки не натрапили на водоносний шар. Згодом нестійкі гірські породи завалилися, розбивши глиняні труби, по яких піднімалася вода. Тоді вирішили викопати колодязь і прибрати уламки труб. Колодязь вийшов доволі глибоким, і щоб земля не посипалася і не завалилася, його стіни зміцнили брусами. Бруси постачали згори, із країни живонів. Тут уже правитель Жовунів Премококус старався щосили. Працювати доводилося надзвичайно обережно, адже прибульці могли вже полагодити вертольоти та з їхньою допомогою спостерігати. Мешканці Гудвінії, які перевозили бруси, мешканці Гудвінії, які перевозили бруси, маскувалися. Вантаж накривали травою, і виходило, начебто фермери везуть сіно. Звичайно, прокладачі підземного водогону хвилювалися. Ніхто не знав, чи піде сонна вода по трубах. Сподівалися на механіка Лестера, у нього кмітлива голова, він на вигадки здібний. А якщо ні, тоді й подумати страшно. Вибух зорельота останній засіб, запропонований Канінгом, небажаний. Адже ніхто й уявлення не має про наслідки катастрофи. Можливо, зруйнується замок Горікапа, ховаючи під уламками менвітів, але загинуть і арзаки. Навіть якщо їх сповістити про час вибуху, все одно всім не вдасться непомітно зникнути. У синьому будиночку загинуть Ментахо і Ельвіна. Альфреда лякало й інше. Що, коли від струсу обваляться склепіння підземної печери, роздавивши стародавній, із сімома кольорами веселки палац підземних королів, і тоді зникне неповторне диво природи. І все таки на діавоні Ільсор заклав міну. Ось коли звірі та птахи почали переселятися найдалі від замку Гурікапа, страх за майбутнє вивів на одну стежку білохвостих оленів і чорнохвостих зайців. Поряди з ними нечутно ступали ягуари, схожі на тигрів, і гірські леви, пуми. Руді гривасті вовки йшли за ведмедями велетнями із чорною пухнастою шерстю та білими мітками навколо очей, що скидалися на великі окуляри. Прудко скакали антилопи, а єноти неквапливо брели, зупиняючись перед кожним струмком, щоб прополоскати у воді то ягоди, то горіхи. Не чулося ні клацання зубів, ні хижого рикання. На якийсь час переселенці стали добрими сусідами. Тахи, охоплені тим самим передчуттям лиха, Покинули свої ліси. Слідом за птахами та звірами лісовими дорогами рушили люди. Тільки похмурі сови та пугачі, нічні хижаки, не злякалися з того переполоху і залишилися в рідних гніздах. Раптове переселення не сховалося від очей прибульців. Коли вони побачили спустілі ліси та селища на околицях замку, у них на серці коти зашкребли. Місцевість, де вони жили, раптом здалася їм потопаючим кораблем, із якого в паніці тікає все живе. Чому всі тікають? Чи не зачули вони якесь стихійне лихо? Чи то виверження вулкана? чи землетрус. Треба бути на поготові, щоб часом не загинути в цій невідомій країні. Тим часом робота під землею просувалася шаленими темпами. І ось настала мить, коли водогін для сонної води приєднали до колодязя. Миші, що мали тонкий нюх, Самі захотіли, щоб їх опустили в колодязь у клітках. Тепер залишалося чекати. Якщо сонна вода проникне в колодязь, миші поснуть. Переселенці знайшли притулок у жовтій країні, володіннях доброї феї Вілліни. І тепер залежало від мишей, чи зможуть вигнанці повернутися в рідні краї. Чи залишаться там назавжди. Миші поснули. Це сталося вночі. Хто знає, як воно було, Але тім, хоч його й не відпускали, Пробрався до колодязя. Він обережно притулив вухо до стінки І нічого не почув. Точніше, почув слабенький свист. «Може, то миші супуть у вісні?» – подумав тім. Він швидко витягнув за мотузку спочатку одну клітку, потім іншу. Пильний хлопчик помітив навіть у темряві, що звірятка лежать у клітках, безпорадно розкинувши лапки. Він прожогом кинувся до входу в підземелля, заскочив у нього і голосно закричав. «Сплять! Сплять! Нарешті вони поснули! Вода пішла!» Ружеро саме був унизу. Майстер підбіг до тіма та дбайливо забрав у нього клітки. Він полоскотав травинкою носи мишей, посмикав їх за хвостики й лапки. Сірі звірятка не прокинулись. Ружеро колись присипляв підземних королів, отож зрозумів, Миші сплять незвичайним, а зачарованим сном. Ця звістка, від якої залежало, власне, і існування чарівної держави, складалася лише з двох слів – миші поснули. Ружеро хотів було надіслати повідомлення до Смарагдового міста, як зазвичай пташиною естафетою, але птахи покинули найближчі ліси. На щастя, біля струмка він угледів пугача Гуамоко. Той одразу оцінив важливість звістки і, не гаючись, передав її Кагікар. Коли прилетів Гуамоко, страхопут підняв на ноги всіх мешканців Смарагдового міста. Фарамант, Дінгіор, Енні, Тім, Кагікар – усі вони бігали, стрибали і стукали. Навіть гуамокко своїм міцним старим дзьобом у будинки мешканців, передаючи як пароль два слова – «Миші поснули». На той час населення міста знало, що це означає. У Смарагдовому місті мешкали маленькі довірливі люди, які щиро хотіли, щоб прибульці забралися геть. Тому вони ні за що у світі не прохопилися б менвітам про сонну воду. Радість радістю, а зволікати було не можна, бо міна була закладена в зорельоті. Ільсор мав винести міну чи принаймні розібрати її механізм. Але насамперед вождеві арзаків треба передати, що миші поснули. Шлях до Ільсора не такий і далекий, але небезпечний. І не можна посилати одного гінця, бо мало що трапиться в дорозі. Все було враховано. І щоб вдалішим був похід, з міста вирушили одночасно залізний лицар, дракон Ойхо і семеро дерев'яних кур'єрів. Тіллі Віллі мчав дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. У кабіні в нього сидів фарамант і болісно зойкав при кожному стрибку, бо він не лестер, який звик за роки дружби з Велетнем до таких перегонів. Залізні ступні віллі вибивали глибочезні ями, але хіба то лихо? Ями можна засипати, аби тільки вчасно добігти. Тіллі-віллі пустотливо наспівував. Миші поснули, клянуся рифами, миші поснули, миші поснули, клянуся мілинами, миші поснули. Над лісами й полями летів дракон Ойхо, на його спині сидів сам Тричі Премудрий. Так, правитель смарагдового міста залишив трон. Підданих і друзів. Він поспішав врятувати казкову країну, Її поля і ліси, А головне – мешканців. Страхопут підстрибував на сидінні, Коли змахували драконячі крила, І наспівував «Гей-гей-го! ще поснули, поснули, поснули!» Час від часу він зиркав униз. І якщо тіллі-віллі хоч трішки відставав, переможно випростував спину. А якщо лицар виривався вперед, гнівно тупотів ногами та підганяв ойхо. Нічого тут не вдієш, добрий страхопуд був дуже запальний. З стежками слідом за лицарем бігли дерев'яні кур'єри. Їхні кроки не були такими великими, як у тіллі-віллі. Зате ноги миготіли, наче спиці велосипедного колеса, а дерев'яні тіла-стовбури ніби летіли в повітрі. Слова повідомлення їм наказали повторювати, щоб не забути, і вони безупину торочили. Миші поснули, миші поснули, миші поснули. Ця біганина Розбудила в посланцях запальність, тож один намагався.